A'naamu ar-rijali, unna'u al-hayati A'naamu ar-rijali, unna'u al-hayati A'naamu ar-rijali, unna'u al-hayati A'naamu ar-rijali, unna'u al-hayati Obu audio izdanih, bitvini Bismillahirrahmanirrahim O Pierinci bojte se Allahu onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani svi se drsko Allahova užesa držite i nikako se ne razjedinjuite Raqna al hawana wa alad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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلفه وخليله أدى الأمانة وبلغ بالسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد الله حق جهاده حتى يتعه يقين أما بعد فإن أصدقى الكلام كلام الله تعالى أخرى الهديث لي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر من محدفاتها وكل محدفة بدعها u kule bilatim balale u kule balale tim finalisom namaza govorili smo čime se to stiže na namaz u vaktu šta je to neophodno da čovjek stigne klanjati od namaza u njegovom pravom vaktu da bi se računao od onih koji su stigli klanjati namaz u njegovo pravo vrijeme sada je redu tačka kada je dozvoljeno čovjeku da odgodi namaz mimo njegovog vremena. Prva situacija jeste san ili spavanje, a druga je zaborav. I ovo se obično stavlja pod jednu tačku, zato što je došlo u jednom kontekstu istom hadisu. Kazao je poslannik s.a. o hadisu ena sa idnjom malika, po ga bliže Buhari je muslim, men name men nesije salaten per i usalliha ila zakaraha, la kefara te leha ila zanike. A u drugoj predaji lejsati neomita frilt nije pretjerivanje u spavanju. Pa je znači došlo spavanje i zaborav <coughs> kao šerijetski validnik razlozi ili opravdanja za Klanjanje namaza mimo njegovog vremena. Kaže poslanik Saloma Sreme, nije u spavanju pretjerivanje. preterivanje je da čovjek odgodi namjerno namaz dok ne dođe drugo namazko vrijeme, to, to jest dok ne isteče vrijeme dotičnog namaza. Ako zaboravi neka klanja, namaz a sutradan kada dođe vrijeme namaza rekao da klanja u njegovo vrijeme. Kada čovjek zaboravi namaz, nije se probudio. Ne legao spavati i nije poduzeo ništa da se probudi. Takav bila griješak. Ako prespao namaz, divagriješ jer je on uzrokovao šta? Ostavanje namaza da ga klanja u njegovo pravo vrijeme. Međutim no, čovjek je obavjestio oca, majku, brata, sestru, ženu, nije bitno da ga probudi, navio sebi sad, stavio telefon, uzeo zadnjavljučke uzlake koliko može. I nakon toga šta? Prestava. Takav kada ustane, kvalja namaz u njegovom vremenu. Mi u šarijatu imamo nešto što se zove kaba. To je napanjavanje. A imamo nešto što se zove eda. Kada ljudi nijeteo ono zajimavom, kažu edaem, on tako? Edaem, ustakbilen, ili kibleti, on tako? Svećate se? niste ušlo ni nijetam. Ne znate nijet? Bolje vam je. A edaem to je klanjanje namazda šta u njegovom vremenu. Zato ljudi kad nijete kažu edaem lillahi. Klanjujući Allahu edaem u vremenu u kome je propisan. A kadaem je naklanjavanje. E sad, kada čovjek ustane napol, sa sunica nije klanjavan saba. Hoće to biti eda ili kaba? Kaba. Kaba. Ako nije, nije namjerno, onda da. To je da. I to je klanjana raza šta u njegovom vremenu. Pa onaj ko bi nijetio riječima, iako nije čenje riječima, nije propisano šarijetom i ne treba nijeti dovoljno nijeti srcu, no međutim, on će nijeti šta? Eda en lillahi. Kažemo, ko nijeti već, iako to nije legitimno, no međutim, ima dosta ljudi koji se naučili život tako klanja i znači naučio je da je to sasredio, jeli nijeti. Pa će nijeti šta da. Neki ka ba, jer ovdje imaš taj šerijetski opravdanje i uzor za za danas. isto tako ako zaboravim? Može li kada čovjeku, ne, ti se moraš sjetiti namaza? Ne možemo. Čovjek je zaboravio nešto, Allah mu je Allah mu je to oprostio. Tako da ne možemo znači opterećivati. Bili to bilo opterećenje preko njegovih pogušanja da da da ga teram da se sjeti. Ne može čovjek, čovjek po prirodi svojoj, zato je, zato se, el insan da je od glagola, ne sije jensa, zaboravljati. I od toga došo el insan koji samo zaboravlja, stalo zaboravlja. I vlaće, zaboravljati je blagodato od Allaha. Možete vidjeti da je to mahana, to je blagodato od Allaha, zaboravljati. Jer da se svega sjećate, prstno da vam glava za mjesec dana, to mozak ne bi podnijel. Nego Allah učinuje tako da se zaborevi Pa da napreviš prostora nečemu što je korisnije I nečemu lijepo U Uprotivnom čovjek ne bi to izdržao Pa je zaborav blagodate da maha Đeroša Jesu Znači, klanja će ga Edaem la kabaem Ovo je bitno Jer ko klanja kabaem, on naklanjava. Ne klanjaš namaz u njegovom vremenu, to je bitno Ali ja kada sam navio sebi sad I kazao honom mi da me probudi Ona se uspavala sa mnom I nakon toga ustao poslije zata sunca Ja kanjam namazu njegovo šta? Nijema. Kao da sam ga kanjao nakon da se pozorio. Nikoj razlike nema. To je Pre blagodat Allaha prema čovjeku. I ona šita jedna nama u šalijetu. Sa plan idemo u apag. Svi ste čuli za tog ashabu. Što nisu? To kazati za... Po čemu je pozdano ovo ashabu? Ko bude znao da od će poklon? Prospavlom. Sigurno je on spavio, pre spavio jeste, ali po nečem, po jednom događaju ne bih jako poznao. Pre spavio bitko, ja. Po e, jednom za Aišu. E, bravo, bravo. Za Aišu, za hadis, etulis, Kad se desila potvora na Aišu, on je onaj što je zakasnio. On je onaj što je zakasnio. Pa je uzeo Aišu, da je video ajšu kaže, vidio me, kako je došao Buharinu sahiju i je samo inna lillahi vo inna ilih rađijun. Nismo Allaho je Allaho I pisili o kamenu da plekne da bi Ajša uzihala. Kaže, tako mi Allaha nije sa riječ progovorio. Što mi se te vraćava Tako mi Allaha riječi sa nije progovorio da nismo dođo po... Samo sam čula od njega to, inna lillahi vo inna ilih rađijun. Znao me, kaže, prije izjaba, pa je vidio da je Ajša bila potkrivena, od se njeno lice, pa kaže, fa mrtu vočki bi babi, Pa sam pokrila svoje lice pok pa je dokaz da je džilbab ono što pokriva šta. I lice i tijelo. Tako kaže Aisha, radijelah belana. Tako kaže Aisha. Dakle, Safranu, al mu appan, je imao jednu mahanu. Imao on više mahanu. To neki ima. Ali ovo nisu mahanu. Jednoga dana je, kako bilo žegu dao, ima mahanu, cijedio sa poslanikom, vasaleme, u društvu, pa je došla njegova žena. Žena dolazi, diko da Allahu kostanicašere dolazi kod vrhov kadije i žali se. Kaže Allahu kostanicašere ja mam zamjerke da ne mogu mu. Šta mislite kako je to kako je to nezgodna situacija? Že se žali Allahu kostanicašere sluša, a ti se onda brani. Kaže prvo spas. On kaže kada ja paljam namaz udaram. Ja u namazu me udara. Kaže završavajte. Kada postim, ne da mi da postim. Hoću da postim, postom, mi ne da mi mi postomira. A kaže, na sabah nikada ne ustaje do izlosta sunica. Kada bi to sad ovdje čovjek došao u džaniju, nekod nas nekao, ja tako radim, tako i tako, ispomirali tri stvari, mi bi smo ga zauhojili, napole, van džaniju. Isti za džanje, tako. Šta kaže poslanik sa osnovanima? Ovdje nas uči jako bitnoj stvari, a to je da sastušamo čovjeka koji ima, šta je on ima nešto u odbranu svoju? Pa kaže, Allaho poslaniće, Što se tiče, kaže, jednog namaza da je udaram, kaže, jesu to je tačno. Ona kaže, klanja namaz i učin po dvije sura. A ja kaže, ne mogu dočekati to. Ja mladići, mogu kao dočekati. Kaže, lava poslanik, dovoljno je, kaže, ljudima jedna sura. Zato i dvije. Pa tiha jedna sura. Što se tiče, kaže, posta, lava poslanic, kaže, ona bi postila po cijeli dan, a ja sam, kaže, čovjek koji je potreban žene, pa ne mogu da zloda postiti. Kad je poslanisao srbim, ne posti žena u prisustvu svoga muža osim iz jegovizom. Ha, opet šta, uz jegovizom. Treće kaže, Allaho poslaniće, ko može se to poznati, što ti će sabaha? kaže da niko nikada ne može ustati na sabah. Nema, ujutro kad zakujemo ne može se probuti, da je izlazka sunica. I znate da ima ljudi, kad bi je naopak što je zavezao, krenuo on bi spao da je hrko. Ne možeš da probuti jednostavno. Dakar tvrd san ima. Kaže, ja sam jedan od od kaže poslanik sa osademe, klanjaj kao se sjetiš. Pogledajte, braćo, kako Allah u poslanik sa osadem nas poučava da radimo sa ljudima i da im olakšamo tamo gdje širijet je dozvolio da se olakša. Volim se da mi ponekad nekim našim postupcima krivo ljudima prestavimo vjeru. Hoćemo dobro i hoćemo hajr, ali to dobro koje hoćemo ispadne zlo. Jer nismo ti toga razmislimi. Pa kaže poslanica, ustani kanje, ja, kad se sjetiš? Što da danas kada bi došao jedan čovjek, musliman, brat, koji se nam druži i kaže ja tako me lah, svatki dan kanjam sama kad izdje Kako su mi ga mi poledisali? Kod Allahov poslanika to je bilo normalno. Kada normalno? Kada se ne može šta? Ne ima mogućnost da se probudi. Druga čovjek ostaje namjenu. To je odmahnički grijan što može biti. To ja jasna stvar. Ali čovjek ne može. Znava jedna čovjek kada je pripust spomenuo da je takav propis A smo samo počeli učiti. Ali on ne kanja u vremenu. Pa kakav je to musliman, pa šta je? Ali kaže, on se ne može probuditi. Tješko se čovjek s otim pomirio. Ali to bi bilo optrećenje njega mimo njegovih šta? Ako zaista ne može, ovo znao da može ili ne može. Ali ako u takvom stanju, onda čovjek kanja namaz i ga šta? E kabaen, e dajn. E dajn. I ni ti ništa koji kanjaš za imamom bolji od njega. Jer i onda probudi se i on bi planio kuriti. Ali Allah njega time šta? Iskušao. Allah ga je time iskušao. Tako da je svoj namazu vrijeme, ili njegov namaz je šta? Isti, po nagradi, i on nije zbog toga grišao. Ovdje u hadisu kaže se, fe izrakjane minel gad, fe li usalliha, a inde vaktiha. A sutraban, kada dođe vrijeme, na klanja, u pravo vrijeme. ga ovoga imaju razstav tumačenja kod Uleme. Neka Ulema kaže taj namaz klanjaš i kada dođe sutra sabah namaz, šta? Ponoviš. Možda vam tako zaključiti za tisu? Ali ispravno tumačenje, muhape i kakak, male, ne uvijek da se to odnosi, klanjaj ga kada se sjetiš, a sutradan klanjaj namaz taj isti u pravo vrijeme. Znači, gledaju da se sutra šta glede, si ispav. To je ispravno znači tumačenje. To je ispravno pris. To je druga stvar. Znači, prva i druga stvar, zaborav, i šta? Da čovjek prespav. Treća stvar, kada je dozvoljeno čovjeku da klanja namaz mimo njegovog vremena, jeste prisila. Kada ga neko spriječi, zaustaviji ga, znači prisili ga, da prođe namaz i nije mu u tome vremenu da klanja, takav može klaniti nakon vremena. Čak nije mogo ni glavom, kaje Čovjek koji je zarobljen, vezan. Ne, ne može, kajen, ne može uzeti mi abdesta, ne može mi, kajen, kajen šta, kako? Bože, pokreti. Imajeno, pokretima glave će, kajenice. Nije znači obavezno da mora biti tu svežda, jer on nije u mogućnosti. A kada bi ga prisjelili i ne daju mu stalna mučenja, udaranja, provokacije, ne daju nikako da će sviri da boga u to vremenu kajenice namaz, onda će kaje šta? ni u ne može, jer nije lako čovjek da se s ni šta uči ako je čovjek izgluč, atma, ovaj udarcima i tako dalje, mora znači, onda će klaniti nakon nakon namaza. Odnos kad prođe namazsko vrijeme, klanja će na način znači kako bude mogao. To je znači prisila. To se rijetko dešava, ali učin je to spomenuto kod pravnika spomenuta, znači kao valine opravdanje. Spajanje dva namaza, onome kome je dozvolio spajanje. K'o spoji dva namaza u prvom ili drugom vremenu, mislimo na podevsko ili hindijsko ili akšansko ili jacijsko, jer podevsko i akšansko je šta? Prvo. A i hindijsko i jacijsko je drugo vrijeme. Pa k'o spoji namaz u ovome ili onome vremenu? Znači, šarijat mu je to dozvolio. I računa mu se da je kranjao namaz šta, u njegovom vremenu ili njegovom vremena? Mm -hmm. U njegovom vremenu. Da je kranjao namaz u njegovom vremenu. I to joćemo u propusima stvajajna namaza kasnije išana. Priti slučaj kada je dozvanio uspojiti namaze jeste šiddetul hauf. A to je veliki strah. Kada je čovjek u strahu. Odnosno dozvanio je znači da odgodi namaz njegovog vremena po ispravljanju mišljenju kod islanski učenjaka ako ga prođe znači namansko vremene inšalak da neće biti griješan i to odkvrtuje hadis Solosrme, odgodio abici na hendaku ikindiju, i kindiju točano hadis je došao kod duhali i kod muslima i došlo je kod Enesa od Enesa ibn Malika je došlo da su jednoj biti odgodili sabah dok nije izišlo potpuno sunce spomije ibn Hazm i kaže da Mekhul nije čuo Denesa, Mekhul je tabijim, on nije čuo Denesa. Uđitim no, i Ibrevi Hatibar razi s objedijelom Merasiri, drugi da je, i imamo i tirvizi, da je ipak Mekhul čuo neki hadise Denesa. Pa ako je samo to problem, da možda bi hadisi mogao proći. Svakom slučaju imamo jasan postupak poslanika, saleme, znači da bici na Hendeku, da je kranjao i kim bio, kada? Nakon zalaska sunca. Nakon zalaska sunca. Pitanje kralne prirode ako čovjek postane obavezan ili da čuna se obaveznikom u vremenu prije Isoska namanskog vakta kao na primjer da čovjek bude punoletan prije Isoska namanskog vremena postane punoletan do, znači navrši punoletstvo ili da se pametan ili da se ludo pameti ili da čovjek koji je bio u da ustane ili da žena koja je bila u haizu da se očisti i slič tome bilo da mu je ostalo za zakoliko može klanjati jedan rekrat ili više od, ili više od toga mora klanjati znači, namaz u tome vremenu ako mu je ostalo jedan rekrat znači, mora klanjati namaz u tome vremenu i to je eda to je zanika njega e da, znači paljanje na zalaskom vremenu kada bi žena očistila se prije zalaska sunca ili prije nastupa zore islamski učenjaci po ome pitanju imaju tri mišljenja. prvo je mišljenje da je obavezna ako se očisti prije zalaska sunca da je obavezna paljati podne i ikindiju a očisti se prije akčanskog vremena znači u ikindijskom vaktu, duža je kada šta? Odme i i kje indiju. I ova je stav Abdurrahman ibn Alfa, ibn Abbas, ibn Hureyre i Tawusa, i Nehajja, i Mujahida i Nabije, i Malika, i Šafije i Ahmeda, ibn Theura, i Ishaqa nači većine izlamski učenjaka. I to je okazujo i toga je Abdurrahman ibn Alfa ibn Abbas ime i dvije tada je koje sobe slabe da je da su kazali njih dvojica kao riječi ashaba da žena koja se očisti prije galaska sunca ili prije nastupa zore da je dužna klanjati podne i kindiju odnošno drugo u slučaju šta? Akšanijaciju. Kažu da je podnevsko i kindijsko vrijeme da imaju dodirne šta? Tačke. Dodirne tačke i ako u slučaju uzura i opravdanja onda ta dva vremena bi šta? Jedno vrijeme. Kažu ovdje je uzor. Žena je bila jeli, u vremenu hajza i očistila se i nakon toga A, duža je planeti oba dva namaza jer tada bivaju prima jedan namasko ko vrijeme u stvari drugo mišljenje mišljenje hanefijskih učenjaka i Seuria i Katade i Hasan al Basrija da je duža planeti samo dociči namaz znači duža je samo šta? ikendiju ili jaciju ikendiju ili jaciju ako se očisi znači prije zalaska sunca i prije nastupa čega zore to dokazuju hadisom poslanika Solosrebe u kome stoji Ko stigne od namaza jedan rekiat, stigao je na taj namaz. Ha, ko stigne jedan rekiat od namaza, stigao je šta, na taj namaz. Kaže, ovdje je došlo, ko je stigne jedan rekiat od namaza, od kog namaza, koji je u tom šta, dakle, stigao je taj rekiat. Ne stremio se nikakvi drugi namaz, nego biti dobaju šta, taj namaz. I šarijac ga reže tim namazom i logika podsvrđuje da je u odnisko vrijeme šta, <laughs> prošlo i da je došlo u hindijskoj, da to dakle samo šta, i hindiju. Ima na treće mišljenje koje zastupa ima mali po drugom mišljenju i ima me na uzaj ako ima dovoljno vremena za oboga namaza planja će oboga namaza uprotivno će planjeti samo namaz koji je znači, u tom baktu ako ima vremena planja će šta podne i, i kjem dio akšan jaciju akrema planja će samo šta i kjem dio i jaciju najjače mišljenje shodno argumentima moglo biti mišljenje hanefijske prane škole Je duža je to je duža klanje samo šta? I k'indiju. Zašto joj vežemo poodne? No, međutim, prvo je mišljenje da se klanja podne je sigurnije. Je sigurnije. A treće mišljenje da klanja namaz, ako nema dovoljnog bakta, da klanja samo taj namaz, ima svoje isto mjesto. Jer ne možemo ostaviti šta? Namaz Tijeni je pravo vrijeme zbog ramaza koji je pravo šta. Vrijeme. Tako dakle, da svatri mjesta je svite misli piše svoje mjesto, a kažem u prvo je najsigurnije, a uzvišen je Allah najbeliža. I kao misionar etički pravnikaj ima svoje mjesto. No, međutim da li je postupak ashaba i tabiina bio su protu tome Allah najbeliža. Zgornom to je odobrela većina uleme. Odobrela ga je većina uleme I ima svoje mjesto suodno općim ciljevima šerijata, tako da ne smije sve znači da žena kanja Podne i kindiju. A ako planjava samo i kindiju, nećemo kažći šal da je pogriješao. Ja, postoje video raziloženje. Ovaj međuislavski učenjaka. Ako čovjek ne planja namaz i propusti da izvije namaz mimo njegovog vakta. Da prođe namaz mimo njegovog vakta. Kod islavskih učenjaka po ome pitanju imamo dva stava. Jedan je stav da trebaju planjaci da trebaju ljudi koji tako postupe da trebaju naklanjati. Čovjek koji pusti namaz da provođe mimo njegovog vremena, namjerno, bez nika tog širijskog opravdanja, sjedi i gleda televiziju. I Kindija ušla i on gleda dalje film nekakav i zadaj Kindija pa sad ću, pa sad ću, pa... I vidi sada konačnica onoga šeitanskog filma, samo se sve razdija, događa, tad svata, znaš to je sjedi i gubio od dva sahta vremena, tako, je na kraju to samo može svata, može na Ali onda mu je kasko kad, to mu je krasno kad se shvatio na kanju, jer kad se nije 3 sahata pod televizora i shvatio, da sjedio je dava vrijeme i izgubio, to ti je Kaže, pa nema već, ...vijeme, jer je poslanika bio u gdici na hendaku i kanju i slijedio ja, avšan slo I ovo je vid džihada da ja gledam televiziju i da gubim vrijeme, i to je vid džihada u ovo vrijeme, pa ću ja postupiti kao što je poslanika postupio. I pusti da hodlje šta. Na nas to vjeroj uđe akšan. Da li je takav čovjek dužen da naklonja taj akšan? To je ikindiju. ikindiju. Da je dužen da naklonja tu ikindiju? Hajde da čujemo što kažu oni koji su bilučenije od nasličani. Prvo mišljenje da treba naklonjati. I to je mišljenje džumhura u lemenu imani četiri mezheba, čak imam ne uvijek kaže da je to konsens, ali uvijek nije ispravno, nema konsens, nego mišljenje imama četiri mezheba da se mašta na kraj takav namaz. Dukazujo to hadisom u kome se navodi da je općenit ima hadisma kojima se navodi da je čovjek dužan da izmiri svoj dug, a Allahov dug je najpreći, da se li, učeni ili da se izmini. Oni odgovaraju koji kažu da ne treba, kažu, ako on kanja namaz u akšanskom vremenu, je li on kanja namaz u laktu? Kažu, nisu. Je li to, da je li nekadaem? Kadaem. A nema kadaem, znaš za kabaza na kanjaju, nema što kanja tu. I kažu, jeli spada grije sa njega, ako ga kanja u akšanskom vremenu? Kažu, nesta da, tako da korize ga kanjaju. Ako i dan je griješan, se osnovu I kažu isto tako, ako bi čovjek u Ramazanu da se prekunuo posti. Dužan je šta, da, naposti da taj dan. To je jedna mišlja, nisam slučajnjaka, koji ste vrli na hadisu, kome je, kod Buhari, kod muslima, ima hadisa, nije spomenuto o sum jemen, me kanema sa posti jedan dan namjesto toga što se pokvario. Ova vendija je došla u prvejama Neki su pregovarali, Ibnu Hajar kažu samo, nukreti šeha albani da je dobra, drugi su pregovarali, jer je u stvojnosti ove predaje, da li čovjek treba na post, taj, da li treba. ga treba na post ili ne treba. To je razlika, znači razviraženju među islamskim učenjacima. I kažu, fedeinu Allah, e hako je dug prema Allahu je preći da se šta vrati. Pokazuju hadisom, dug prema Allahu je preči da se vrati. I ovo, dug prema Allahu. Jesu. Međutim, kaže ulema Lema, koja je prijateljom o mišljenju, kažu u Rimu. Vi kažete da je dug prema Allahu, treći da se vrati. Je li dug dozvoneno vrati prije vremena? Jesu. A dozvoneno kada prije vremena? Nije. Nije. Kaže onda ne može biti sadišta i šta Jer bi po vašem mišljenju po vašem riječima bilo dozvoneno kada prije. Pa, jer ako, ako ga porediš sa dugom, onda ga poredi sa svake strane, na ovaj poredi i sa jedne strane. Na ovaj ga sa jedne strane, a ostav drugo. Ile da uporedim ga, nemoj uporediti. Kako pa ga uporediš, kažu, moraš tajet prije vakta, a ako ga ne uporediš, onda stakak hadisa može bi šta argumenta. Drugo mišljenje je mišljenje koje se prenosi od Omara, Ibn Khartaba, i Ibnu Omara, sada Ibnu Sadarbevi Oka, sada Ibnu Mesauda, ga Ibnu Hazin, i to je mišljenje skupine šakijskih karnika, i odebrao ga im, Imam El Feuzajani, Abu Muhammad al-Barbahari, umbeliski prawnik, Ibn Babah i on jest Hambelski prawnik. Abu Dawud Zahir ibn Hazm, który nazywał się Abu al-Sheikh al-Samiy al-Taymi i był ucznakiem Ad-Dabrawaj ibn Bazi ibn Uthman ibn Salatul Siman. Powiedz, nasz argument jest słaby. Po co to znaczy, owas kupira, uczynaka i ma świat swoje? Argument, który ma dokazić. Powiedz, co wiecie Allahu dželleşanu, inna as-salata kana talal Namaz je vjednicima od određena vremena propisena. Znači, svaki namaz ima šta svoje vrijeme. Mimo toga vremena nema namaza. Jer nema u jaci, u jacijskom vremenu akšama. U jacijskom vremenu ima samo jacija. A ako bi kazali da mora naklajati, onda nam za to treba šta Nova naredba. A mi nove naredbe nema, Čovjek je naredženo da kranja akšam kad u akšamskom vremenu. Da bi kranjao akšam u jacijskom, treba, treba nam što? uzgoru davt cenova naredba jer to što sad kanjamo je to namaz u odgovornom ne treba da se obavlja u časovnom vremenu ne treba sad da bi ga mi kanjali u časovnom vremenu treba nam šta dozvola od šerijata i ne može niti rad od sebe a narod je šta nema dole rekao Allahu da su ne musliman koji ne huma hum od teško se kanjačima koji su prema svojim namazima nema Kada bi on mogao napojet namaz, onda nebude šta bi joj? Nemarali, jel' tako? Pa gdje se ako se od nije nemaram, da odbudu namaz mimo njevom vakta? Gdje se onda nemarli, ako to nije namarnost, šta onda nemarlost? I kažu, Allah što mu kaže, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ الْأَبَعُ السَّلَةِ I nakon njih dođe jedna generacija pokvalena koji su ostavili ili zanemarili namaz, Znači tanolega mimo njegovu makta. Pa kada bi mogli napkanati ga onda kaka bi bila korist prijetnje, kod teba u šehevati šah, fesahu fejelqauna gajya. Biće bacino u gaj, skaržu neki da je dolina u jihennemu, ime raziš sa tu macinje u satovom slučaju, ako bi čovjek mogo napkanati taj namaz, kaka bi onda korist bilo prijetnje u ome aetu, ako prosimu uči sa to Isto tato je tako riječi ja, poslanika sa osvrdom, zaboravi namaz ili ga prespava, neka ga kanja kada se svjeti. Ovdje je dašao šart, zaboravi ili šta, prespava. Neka kanja kada se svjeti. Možemo nešto što daje tu Možemo ako imamo šta? Crno na bijelo. Imamo argumente. A bez argumenta ne može. Ovdje smo imali dvije stvari. Tihovi ti zadat i ceći okonamjerno, propustite ga kanja kada se svjetio. Tako? Ili nakon dogada kanja. A hoćeš da daš moraš imati šta argument, a mi argumenta yeah. nemamo dalje, riječi poslanika pa sallamu hadisu koga biloživan Bukhari men patet hu salatu la asr feke enema vutire ehna huo mave ko propusti ikim diju da izađe mimo jenog vakta kao da izgubio svoj imetak i svoj porodic A čevješ što izgubi, ne može što više vratiti. I nakon čevješ došao nakonik Indije, e, nakon Akšava Kanovic Indije, onda bilo što da je vratio i ne tako i porodcu. Odda kakva je pretina bila njemu tome, ako on to može vratiti, tek tako. U svakom slučaju, poslije raziloženje, kaže među islanskim učenjacima, mišljenje da ne treba nakranjavati je jako. Jako mišljenje iako je suprotno pišenje imama četvrme seba no međutim budući da spronosi od brojne ashaba i kaži, mu, ne znamo da je neko da ashaba kako tome ima svoje mjesto, no međutim isto tako i mišljenje žumhura može se uzeti u svakom slučaju, to je pitanje oko koga postoji spor međupravnički. Ko ostali nama s godinama nepanja dug vremenski period i nakon toga Allah mu ukaže svoju milost, pa dođe u teobe šta će u radit? Hoće li kanjati namazi? Kod koji kažu da je dužan, da nakonja mora nakonjati. Sve bi te namazine dašli paši i mora nakonjati. Što bi bilo da njegov šta, velika? Potrešnoće od trećenja. Teško je svaki put skrpenjaš podne, dva podne. I kim je u dvije, i kim i tako dalje. Tako da je istrao da čovjek nije dužan, ni šta vam htjela ono što je propustao, već je dužan samo da učinite obu, a lauži što bez teobe mu to ne može biti opušteno. i namaz, nema dijela koje može popraviti taj njegov grijeh izločilj koji je počinio, nego šta? Teoba. Nego teoba. Samo teoba. I da klanja što više na fila i da čini što više dobri dijeli. Tako kaže što sam i te ime i drugi. Jer čovjek će doći na sudnji dan, pa će Allah tabara kutala zadati u njegove namaze, pa će vidjeti pa će vidjeti da ima krnjavost Pa će kazati, pogledajte u namaze moga roba, dobrovnje namaze, ima li dobrovnih namaza, pa da mu to je dobrovnje, šta, stavimo na mjesto? Obavezni, da ne stimo svima, tu kremljelo Ali da naklanjava, neće naklanjati, jer je pravo vrijeme tog namaza prošlo prije mnogo godina. To ste bio dužan je tada, ne sad. I, optarete li bi ljude, sigurno, kada bi kazali da dužan naklanjati? Kažemo, čovjek hoće primiti islam, je noci pokret u 65. godini. Kažemo, kada je bi bio puno neto? Kažemo, sa 15. Znači, imaš 50 tu nezad. Omnoži sebi, pa ćeš vidjeti šta imaš. <laughs> 50 godina. Teško je. Tako da, istavno čovjek te obučini i skifar, Allaho žušanu, a nakon toga da činiš to više dobri dijela i nebila namaza, nebila Allaho na sudjem danu podmirio njegov nemar sa onim dobrom namazima, a uzvišen je Allah, tebara, kada je najbolje zna. Kopelovići. Naklanjavanje namaz. Dakle, što osloči je što je dobrela oduga mišljenja kaže da paljavoj se, se namaz samo koji koji su propušteni sa puzerom. Sa uzdurom. Bez uzdura, naime na kufuci namaz pa nemaš posla. Nemoj se zahtjeti. Neki kažu pa zašto nije njemolakšanje? A? Oni koji kažu treba da to pažimo imunne, da vam olakšate. Mi mu dajte olakšicu, da bi gazi da ne to bi nafranjavati, mi kažu ne, ne, ne, pa mi smo ga kaže, time ponizili da ne može više, kažemo nemaš potrebe, gotovo, nemaš potrebe. Baba fraži čašu vode i sin mu donese nakon saha vremena i kaže sine sad mi treba, jer ga time pohvalio dao olakšicu, pa to je za njega gore, nego bilo što dogodimo uradio, sada nemaš potrebe tajem, gotovo jer da zna šta je uradio, propustio se namaz u njegovom vremenu i koliko god ti se trudio nakon toga više nije trebalo. Sve Pa to nije njemu da stvari niti olakšatani, niti pohvala to je njemu osuda. I poništavanje značičina ostaje na maza u njegovom paktu. Da li je obavezno paljati propuštene namaze odma al-fawr? Dok se sjeti, ti dopusti čovjek namaze ima mogućnost da klanja, da li je dužan odma da ih da ih naslanja? Mora čovjek naklanjavati namaze koje je propustio odmah. Poslanica 8 kaže, neka ga kada se šta? Sjeti. Ovo volimo je za namaze koji se uzvom. Jer čovjek ima i ne smatra se šta. Da je preterivao dok klanja, dok se sjeti. A ako bi odgovorio nimo toga, ali bi bio da niko i I svakako jer, i sadista se razumije da je dužan zakanja u vremenu kaže la ke fara ta laha illa zalik lema iskutine za tain amas osim šta to osim to znači ako odgodimo toga ustane sunce ideš lo i on ustane kada svakova zaja se digavo vetru vidi da je sunce vidiš ho kaže subhala parisa sabah lema veze kaže pa je ga pre podne ono je gori musibet nego ono što je uradio ono što u nije musibet, to ono je opravdano, ali sada namjerno odgradjaš namaz sada je šta? sabaha ako ga sada ne klanjaš, nakon dokada klanjaš smakaš se da nije ostavio namaz u i da ga nije klanio njegovom kažu panetijski i šatijski pravnici da je sunnet iz bab da se klanja pođma kažu, dozvoli na kada se naklanjava i namazi da sto odbudi. Nije obavezno odmah da se naklanjava. I dokazuju to hadisom, posljednika, sada da biloži imam muslim i drugi, da jedne prilike je bio na putu i da su ashabi prespavali i kada su ustali, rekao je Bilal, pokupite svoje stvari, na ome mjesto je zanočio šeitan i pomijerili se na drugom mjestu i paljali. Kažu, vidite šta da se odbudili, namaz, ništa da se naklanjava. Odgovaraju drugi učenjaci Pa kažu Allahov poslanik se vaš ne spomenuo šta Razlog zbog koga je Odgodio A to je šta da je na tome mjesto zanoćio Šetan Celik Še da je namaz u svojoj kući Morao bi imat dokaz da je tu zanoćio šetan A imale dokaza. Nema To ti ne znaš Tebi objevane dolazi Ne znaš da li je mi je Ti je duža kada spomenuo šta A se sjetiš kako neko poslanik se vaš ne. Znači to je obdavanje jer zbog određene stvari i zbog određene situacije nikako zbog propisa kao propis. Propis je bio da se traja kada se sjeti. Pa kažu, mi imamo dokaz u šarijetu da je na tome mjesto zanočio ko? Šeitan. Pa se zato pomirili. i zato sami pomirili, a nama ostaje oćenik propis da se namaz kada se, kada se sjeti. Tako da je dobro znači praviti taj razmak. Da li je čovjek obavezan propuštenje namaze koje zaboravi? Recimo da čovjek zaboravi Uodne je kindiju, akšan i aksiju. Može se odesiti. A može, bro, onaj kome cijeli dan vrte računi po glavi, cipre prelaze. Ali se ne esića ničega. To me lako polati. Svašta nešta. Pa se odesiti čovjeku da ga prodje šta? Četirna namaza. Može se odesiti da čovjek zaboravi. Da li je dužan da ih naklanjava po redu? Ili može na, Ili zaboravio da primjer i kindiju, po uđe akšansko vrijeme. Daže dužan prokajati? Aksan pa i kindiju? Ili će kajati kindiju pa tako je, znači i tim i za to je dokaz hadis poslanika s .s kada je bila bitka na Tebuk, bitka na Andaku došao Omar i počeo vrijeđati mušrike, kažu počeo im vrijeđati kaže nisam uspio klanjati i kim je pa rekao s .s je rekao tako mi Allaha ni ja nisam klanjao pa je abdestio i klanjao i tim dio, kaže se u hadisu kod Buharije, nakon što je zašlo šta sud, znači jasan dokaz Jer više nije bilo negdje pred kraj kiledisko vrijeme, nego tačno je bilo šta. Ušlo je nastupilo, znači, akšansko, nastupilo akšansko vrijeme. Pa je klinokosvanis, a osanem kaže, nakon što je nastupilo akšansko vrijeme. I džumhur u Leme kažu da treba po redu, s tim što imaju neke dodatne pojašnjenja, uglavnom u globalu propisu smatruju da, jeli, global propisa uzimaju da treba to da bude po redu, suprotno šafijskim karnicima koji kažu, koji kažu da da poredak nije obavizan. A međutim, idemo, ta postupak poslanika, sam sam svema ukazuje na poredak i zna se kako su romazi došli u da gdje tako dužimo da ih naklanjamo. Osim u jednom slučaju. Ko zna o komu? Je li džemat, Je li poredak, neće ili džemat? Dobro, može, može se da ome ovaj razglavati. Ima jedan slučaj kada je čovjek sam u kući i prošao ga akšan, ali ne smije ga Prošao ga i kindija u akšansko vrijeme, ali ne smije kvaljati i kindiju prije to kvaljaju akšan. Ističe akšansko vrijeme. Smijemo li obglediti akšan, pa da onda bi kvaljano šta, dva ramaza, mimo, onda pa bi kvaljano akšan u akšansko. I kindiju u akšansko, akšan u akšansko, to je zabranjeno. Nego se kvaljano šta? Akšan i nakon doga prije i akšan šta. I to je znači slučaj kada treba ovaj pomijeti nama minu njegovog vremena ono odnosno neka je gara do 7 a u drugom što ću na soba stanja se nalazi je na sobu Allahu teala alem. Kuda si da mi šeifa kodim dao ejmane tu ovdje. Pasto ćemo šaban sala naravno puta dali pitanje jamaata koji se spomenili pitanje izostala vakta što su došla na sed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 www.kerser-lims.com وعادني الاباتي وعادني الاباتي يا من تسمع وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا